Прийняла вість про несподіване зближення султана з маленькою країнкою вдоволено, стаємною втіхою. Коли й неправда, що ця дівчина королівського походження, то однаково ж не схожа вона ні на кого, і гідна зайняти місце поряд з махідевранцією двічі одорілою султанською улюбленицею. Спершу від влади, тепер від горі. Але все це валіде мала в душі глибоко заховане. Гаремові ж виказувала заклопотаність тим, що відбувалося в султанських покоях, і натякала, що тільки вичікує слушного часу. «Викаже проти тих двох свою силу в той день, як свідчитимуть проти них їхні язики, їхні руки і ноги про те, що вони робили». І коли відчула, що вже час втрутитися, покликала до себе Махідевран. Нагримала на неї за безконечне рюмсання, відкрила їй очі на загрозу, розпалила в Черкешенці дику лють і не стала стримувати башка дуну, коли та почала кричати, що вона знайде жавурку навіть під султанськими зеленими покривалами і задушить ось цими руками, не просячи нічиєї помочі, не питаючи нічийого дозволу, не лякаючись ніякого гріха. Розметана й розшаліла, побігла товста Черкешенка туди, де мала бути її зрадлива суперниця, не стала ні питати, ні переконуватися, бо й так усе відкривалося їй, мов день суду останнього. І нове просторе помешкання хорем, і служебки довкола неї, і пишнота убранства, ледь не така, як у неї самої, головної султанської жони, яка підступність, яка ганьба, яке злочинство. Всією тяжкістю перегодованого свого тіла вдарила Махідевран знетямлену хурем. Віп'яла свої гострі нігті їй в лице, вчепилася в волосся. Зраднице, вигукнула люто Махідевран, м'ясо продане на базарі, ти зі мною посміла змагатися? Хурем задягали, щоб везти до султана. Чотири оки й ось, ось мав прийти за нею, мав би нагодитися саме вчасно, щоб захистити її, не допустити цього приниження, яке було, власне, і султановим приниженням. Але кизля рога завбачливо десь затримався або заховався. Служебки розприскалися на всі боки, жодна не прийшла на поміч хорем. Були тут очима і свідками мстивого гарему, хотіли першими побачити впослідження тієї, яка замахнулася на найвище, засвідчити її ганьбу, побачити її сльози. Хурем на силу вирвалася з чіпких рук мстивої черкешенки. В кривавих подряпинах з косами, в яких повисмиковано цілі пасма розкішного щемить тому волосся, відскочила від Махідевран готова до відсічі, до захисту. До всього найлихішого Сльози? сліз своїх не покаже тут нікому і ніколи Крик? І крику її не почують Хоть би всі поглухли Була безпомічна Приречено покинута Наче перлина нанизана на нитку Але тепер уже знала, що як перлина Зберігає в собі красу і привабу Була певна своєї приваби й сили І не для цих жінок Не для гарему А для тої вершини до якої усі тут рвуться, а досягнути не дано нікому, окрім неї. Кизля рага, добре відаючи, що надмірне вичікування може призвести до непоправного, з'явився у покої хорем саме вчасно, щоб порятувати її від нового, ще легішого наступу, роз'юшеної здичавілої, як тигриця Махідевран. Важка силою витягли з покою чотири євнухи, що їх чотири оки, ніби Випустив в широких рукавів свого золототканного халата. Так несподівано сипнули вони з поза нього на Черкешенку. А дохорем головний євнух звернувся, мовби не помічаючи, в якому вона стані, і нагадав, що треба йти до султана. Не піду, коротко кинула хорем, не так для кизля як для служебок. Що не йшли і ждали, й сподівалися ще чогось, щоб мати про що розповісти гарему, який десь аж не тямився від нетерпіння «Що ти сказала?» – спитав кизля рага, для якого хорем була й далі рабиною, хай і улюбленою на якийсь час для султана, але однаково ж рабиною «Як ти сміла мені таке сказати?» – не піду, – закричала хорем і навіть ногою тупнула «Піди і скажи султанові, що я не гідна стати перед ним, бо я, звичайне продане м'ясо, а не людина. Оприч того, лице моє таке подряпане і волосся таке порване, що не смію навернутися перед очі його величності».